ובשנים עשר חודש וחודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוכו הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. נקהלו היהודים בעריהם, בכל מדינות המלך אחשורוש,